Настала тривала пауза. Вони випили ще трохи старого скотчу, їли м'ясо, печену картоплю, червону рибу з портативного холодильника. «Дмитре», – поволі сказав Леонід Кожушенко, – «так ніби не було попередньої розмови за політику. Я пропоную тобі надзвичайно цікаву роботу». «Що може бути цікавішим за командування Планетарним фронтом?» – в'їдливо спитав Дмитро. «Є речі цікавіші», – весело відповів президент. «Ти про таку річ, як біоенергетична зброя, чув?» «Чув», – сказав Дмитро. «Раніше думав, що це маячня, але після війни з ковбасками я все припускаю. Може бути й таке, але мені здається, що вона не має бути ефективною проти інопланетних ковбас». «Ні, Дмитре», – поважно сказав президент, – «ця зброя цілком для людовбивства. Все для людини, все ім'я людини». «Ти хочеш сказати...» Повним ходом іде робота по розробленню такої зброї, і я доручаю тобі очолити цей проект. Я знаю, що ти не скажеш «ні». «Ні», – сказав Дмитро, – «я не скажу «ні», але я не науковець. Ти маєш забезпечити безпеку робіт і запобігти можливому витоку інформації». «Від шпигунів охороняти?» «Ні, Дмитре, не треба іронізувати». Це не зброя стратегічного значення, і своїми таємницями ми частково ділимося з іншими державами. Це зброя радше поліцейська, і найпильніше її треба оберігати від злочинців та терористів. Я не проти, але все-таки я космонавт, тому й очолиш цей проект, бо випробування треба буде проводити і в космосі, і на Місяці, і на Марсі. На Марсі я більше старому кулеметові з банальною стрічкою довіряю, скривився Дмитро. «Що ж, я готовий, але ставлю одну жорстку умову». «Приймаю», – посміхнувся президент. «Орденами, медалями не буду нагороджувати». «Ні, я про інше. Вимагаю тижневої відпустки». «А директору Т1 пані Ганні Мазур відпустку дасть?» – хитро спитав президент. «Дасть», – сказав Дмитро. «А якщо не дасть, я підпалю телестудію, яку чомусь пощадили космічні ковбаси». «В Чернівці поїдеш, Дмитре?» «В Чернівці поки ще тепло. Ти ж знаєш, Леоніда, що таке золота осінь на Буковині». «Знаю», – сказав президент. «Покладеш від мене квіти на могилу свого діда, генерала Девицького, і бабці Генці?» «Покладу Люню. Льоню». «Я чоловік толерантний», – нетерпляче буркотів Дмитро Давицький до своєї коханої жінки, яка збиралась у дорогу в своєму київському помешканні. «Але ми запізнемось на літак». «Ну, та й що?» – по-буковинськи відповіла чарівна Ганночка. «Поїдемо потягом, купе на двох, провідник чай розносить». «Жартуєш», – думав Дмитро, – «відпустка до пустощів спонукає». Окуляри зняла. «Хм, побачили би тебе твої глядачі, яким ти щовечора розповідаєш». Моторошні найсвіжіші новини Подивились би, що робить відпустка З найсерйознішої жінки України Якої остерігаються найкрутіші політики Та найвисокопоставленіші начальники Ось візьми зараз і прочитає Що указом президента такого-то і такого-то знято А зараз ганнуся хочаби аби вони спізнились на літак рейсу Київ-Чернівці Ганно, каже офіційно «Дмитро, ми на літак запізнимось». «Но тай що?» – далі розважалась вона. «Ти викличеш космічну ракету». А, раптом замкнула свою валізу і пішла до виходу. «Ти ж уже не космонавт, Дмитрику, ти ще одну атомну бомбу робиш. Але все-таки, – вже у ліфті серйозно спитала вона, – що то за диво таке надтаємне? Де ти тепер працюєш, Дмитре? Чи ти сам ще не встиг ознайомитись?» «Встиг». Диво це називається просто і доступно біоенергетична зброя. Що воно таке, я тобі пізніше розповів. А сам уже не тільки ознайомився з ходом робіт, а й певною мірою долучився. Дмитро засунув руку в внутрішню кишеню піджака, щось там намацав і задоволено повторив. Так, певним чином я вже керую процесом, навіть відпочиваю без відриву від виробництва. Вони взяли таксі, і Дмитро сказав водієві. В перший космічний банк. І додав, повернувшись до Ганни. «Іду додому, без шеляга в кишені. Треба нову кредитну картку взяти. Та й готівки достатньо. Бо ті ковбаси багато комунікацій розтрощили. Хто його знає, як там у Чернівцях з електронними грішми?»